І тяжко зітхнув кость Серед шемравої костюльної тиші І забувшись Проказав голос Та ще й присвиснув Отось натерпівся Христе Сине Божий Фіють Зрозумів тоді відразу Що зрадив себе навіки Що вже більше в Цю громаду як свій Не увійде Бо здивовані і обурені Бостонці розступилися і зробили йому дорогу, щоб богохульник, який у костьолі свище, вийшов геть з храму. Він вийшов, а йти йому було нікуди. Хіба до свого чепурного будиночка, в якому завжди панувала моторошна тиша, мов, у підвалі. Не хотів іти додому, поплентався містом навмання і мимоволі забрів у негритянський квартал. Негри у свято також відпочивали біля своїх халуп. Кость ніби вперше побачив цих чорних людей. Його увагу привернуло тихе бренькання струн і пекуче тужлива пісня. Зупинився і подумав, що в них така сама доля, як і в нього». Може й вони в страсну п'ятницю згадали, як їхніх вільних предків виривали з рідної землі людолови і продавали в довічне рабство. Стояв і слухав. Старий Негр обірвав пісню, накрив долонею струни і приглянувся до білої людини в циліндрі. Довго дивився на його стужене обличчя, а потім спитав. «Звідки ти?» Кость невизначено махнув рукою в бік моря. Негр ударив по струнах і знову заголосила пісня, і знову обірвалася. Негр простягнув костевий інструмент. «Граєш на банджо?» Кость кивнув головою, хоч подібного інструмента ніколи і в руках не тримав. Колись він умів трохи бренкати на цимбалах. Взяв банджу з рук негра і несподівано для себе самого заграв. Та ще й заспівав, і хоч його пісня була зовсім іншою, ніж негритянська, чорні люди захитали в тузі головами, бо серцем зрозуміли її. Вандрівництво і зрадництво. «Вандрівництво – горе! Хто би хотів вандрувати, найскочить у море!» Костю змовк і закусив до крові губу, бо аж тепер прийшло до нього повне усвідомлення без виході. Старий негр підвівся і, діткнувшись до плеча Костя рукою, мовив, «Візьми собі моє банджу! «З ним тобі буде легше». А легше не стало. Стало тяжче. Пісня розбурхувала тугу, туга вижмакувала душу. І потягло Костя знову до портів. Та вже не бралися руки роботи, бо мав він достаток. Праця, яка колись заповнювала його життя, була тепер непотрібною. Вантажники співали своїх пісень, а вчувалася йому завжди ота, що її видумав сам. Спустошений і змучений, він сідав за кермо і гнав автомобіля рівною автострадою, гнав без мети, щоб тільки бути в русі, щоб створювалася ілюзія поворотної вандрівки. Спочатку це допомагало але скоро й воно втратило сенс, як і все життя. В чужому краю потрібна була його фізична сила. Духовна ж, яка прокинулася в ньому, нікому не могла знадобитися. Ні спогади, ні пісня, ні мова. Він сидів вдома і грав, грав на банджо, а пісня мучила його докоряла, Тож, не заподіявши своєму рідному краєві ні краплі кривди, він почав відчувати себе зрадником. І одного дня... Одного дня кость переглядаючи газети наткнувся раптом на маленьку а в кілька рядків замітку, в якій повідомлялося про сафру на кубі. Примітка. Сафра збирання цукрової тростини. І пройшла б вона та замітка, як і сотні інших, повз його увагу, якби не одне речення. На тросникових плантаціях працюють комбайни, що їх постачає Кубі – місто. Та невже оте костеве місто, про яке не хотіли слухати гордовиті бостонці – те місто, яке багато дечим славилося, але в промисловості зупинилося на виробництві томасини, щиток і плугів, постачає світові свої машини. І тоді подумав, що не бачив його десятки років, а за ці роки він кость постарів, а місто, видно, помолоділо. «Хай бостонці живуть собі в себе, а Костеві треба, поки не пізно, мчати до отшого порога, бо ж не тут, а там, напевне, потрібні його руки і серце, і мозок». Він спродав за безцінь усе своє добро, купив квиток і, напакувавши три великі валізи, з яких одна була найважчою, сів на теплохід. В чужім краю, в чужім краю, марно пропадаю. Бідна ж моя головонька, щороду не маю. У місті був у нього рід. У місті жили в одному домі дві його сестри. Молодша вдовиця з двома дітьми працювала в лікарні медсестрою. Старша, стара дівка, кілька років тому втекла від сільської праці до сестри та прийняла її, а потім не раз каялася, стидаючись перед людьми за неробу спекулянтку. Кость з листів молодшої знав дещо про це, але ж приїхав до родини. Два дні на радощах, що брат вернувся, справляли сестри бал за його кошти. Бал врешті закінчився, і треба було думати, як далі жити. То Кость Аби не було непорозумінь, віддав сестрам майже все зароблене в Америці, ще й по валізі заморських гостинців. А в свою кімнату заніс найтяжчу валізу, замкнуту хитромудрим замком.